Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nämä ovat niiden 12 apostolin nimet. Ensimmäinen oli Siimon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob Sepedeuksen poika. Ja Johannes hänen veljensä, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob Alfeuksen poika ja Leppeus, lisänimeltä Tatteus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama joka hänet kavausi. Jeesus lähetti nämä 12 ja käski heitä sanoen. Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja missä kuljette, sarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Älkää varustakoo itsellenne kuntaa, älkää hopeata, älkää vaskea vyöhönne. Älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkää sauvaa, sillä työmies on ruokansa ansainnut. Ja mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin? Tiedustelkaa, kuka siellä on arvollinen, ja jääkää hänen luokseen, kunnes lähdette sieltä. Ja tullessanne taloon tervehtikää sitä. Ja jos talo on arvollinen, tulkoon sinne teidän rauhanne. Mutta jos se ei ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille takaisin. Ja missä teitä ei oteta vastaan? Eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista, ja pudistakaa tomu jaloistanne. Totisesti minä sanon teille, Sodoman ja Komoran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin. Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis älykkäät kuin käärmeet, ja viattomat kuin kyyhkyset. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja he ruosivat teitä synagogissaan, ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni todistukseksi heille ja pakanoille. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, Miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä te ette itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi. Minun nimeni tähden, mutta joka pysyy vahvana loppuun asti, se pelastuu. Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen, sillä totisesti minä sanon teille, te ette ehdi käydä loppuun Israelin kaupunkeja ennen kuin ihmisen poika tulee. Opetuslapsi ei ole opettajansa parempi eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niin kuin hänen isännälleen. Jos he ovat sanoneet perheen isäntää Belsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään. Älkää siis peljätkö heitä, sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa, ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropon, eikä yksikään niistä putoa maahan, teidän isänne sallimatta. Ovatpa teidän pääne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö, te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä. Minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan sillä minä olen tullut nostamaan pojan rintaan isänsä vastaan ja tyttären äitiensä vastaan ja minian anoppiansa vastaan, ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Joka rakastaa isänsä taikka äitiensä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias, ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä, enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen, ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut, ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan, ja joka ottaa vanhurskaan tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juoraksensa opetuslapsen nimen tähden, Totisesti minä sanon teille, hän ei jää palkkaansa vaille.